În și pe pământ, tata, și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând lecțiunea 258 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Iubiți ascultători, lecțiunea de astăzi ne aduce în fața textului din Matei 28 Versetul 6, din care deja am început să vorbim puțin, astăzi vom adăuga ceva gândul la versetul 6, după care cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom deplasa în continuare în versetele pe care le-am pregătit cu atâta dragoste și bucurie pentru dumneavoastră. Cu toată nerăbdarea de a ajunge să intrăm în textul lecțiunii, pentru că discutăm un subiect important pentru viețile noastre, mi-am rezervat totuși o scurtă porțiune de timp să vă povestesc ceva despre o expoziție foarte interesantă, o expoziție de idoli. În 1912 s-a organizat la Londra o expoziție de idoli. Au fost expuși fel de fel de idoli din toate părțile lumii, unii fiind luați din istoria vechilor popoare, alții din viața sălbaticilor din Africa sau Asia și așa mai departe. Se vedea în această expoziție chipuri cioplite din piatră, din lemn și chiar din metal. O mișcare creștină a avut ideea să deschidă în preajma acestei expoziții o alta intitulată Idolii moderni. Lumea a dat năvală să vadă cum arată idolii de astăzi. Când, colo, ce credeți că au văzut? Pe pereți erau aranjate rafturi cu sticle ce conțineau tot felul de băuturi alcoolice, pipe, Cutii de tutun, țigări, cărți de joc și farduri pentru femei, precum și bani. Lumea se uita mirată și întreba ce fel de idoli erau aceste obiecte expuse. Câțiva membri ai Mișcării Armata Mântuirii, organizatorii acestei expoziții, se grăbeau să dea explicațiile necesare, zicând: Dragi noștri, aceștia sunt idolii moderni, la acești idoli se închină astăzi oamenii. Oare nu este alcoolul un idol la care se închină milioane de oameni cei apucați de patima beției? Oare tutunul nu este și el un idol fără de care milioane de fumători nu pot trăi? Oare banii nu sunt și ei idoli la care se închină nu numai oamenii, dar și popoare întregi? Oare lăcomia, desfrâul, alcoolismul nu sunt aceștia idoli mult mai răi decât cei la care se închinau popoarele pe Răspuns adevărat că desfătările lumești, lecomia, beția, politica de partid, luxul, etc., sunt idolii lumii moderne. Doamne Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că prin Domnul Isus Hristos ne-ai adus izbăvirea și de acești idoli. Ajută-ne, te rugăm ca astăzi, cei care nu l-au primit să-l primească și odată cu el eliberarea de toate patimile, și de toate legăturile morții și ale păcatului, iar cei care am primit izbăvirea ta odată, să vegem cu grijă să nu mai cădem în ea și dacă am, cădeat, am căzut în vruna din aceste patini, ajută-ne, te rugăm, că ascultând la programul de astăzi, să fim treziți, să cerem de la tine izbăvire, să o căpătăm și să trăim liberi, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Vă Lui Dumnezeu pentru sângele mielului care ne izbăvește de toate lanțurile păcatului, care ne izbăvește de toate puterile satanei. Doamne, ajută-ne toți să-L prindem acum acest har Lui, să-L primim, să fim liberi. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că lecțiunea noastră de astăzi se află la Evanghelia după Matei, capitolul 28. Vom mai avea câteva gânduri din versetul 6 pe care îl voi citi și apoi ne vom deplasa în continuare. Așadar versetul 6. Nu este aici, am după cum zisese. Veniți să te vedeți locul unde zăcea Domnul. Ne aducem aminte că acestea sunt cuvintele îngerului adresate femeilor înfricoșate care îl căutau pe Iisus cel mort. Dar să știți, pe cel înviat nu-l mai găsești la vechea adresă pe care păcatul i-a o Nu-l mai găsești pe cărările lumii, după cum nici Domnul Isus, după ce a ispășit păcatul, nu l-a mai găsit în mormânt unde a făcut ispășirea lui, ci l-a îngropat acolo pentru veci de veci. Pe cel care de asemenea a înviat împreună cu Domnul Isus, pe acela care și-a recunoscut păcatul și din pricina păcatului a coborât cu Domnul Isus în mormânt, nu-l mai găsește în mijlocul prietenilor de păcat, nu-l mai găsește în casa plăcerilor trupești, pentru că el este înviat împreună cu Hristos, deoarece a murit împreună cu Cristos. A înviat, nu mai este aici, îți vor spune toți. Desigur, nu vor folosi cuvântul înviat, ci vor spune, s-a prostit și a ieșit din minți, s-a stricat și așa mai departe. Dar, indiferent ce vor zice, principalul e: nu se mai află între noi. Jucătorul de cărți nu va mai petrece noaptea la cărți, băutorul nu va mai merge la cârci, tutungiul nu va mai fuma țigări, despre nu va mai umbla unde nu trebuie să umble, ci va fi om de casa lui. Important e că nu mai este aici, e plecat dintre noi. Despre Domnul Isus, nu numai în jurul putea mărturisi astfel, ci și vrăjmașii lui. Și ei au văzut că nu mai e în mormânt. La fel, despre orice om înviat de moartea păcatului, toți trebuie să mărturisească la fel, indiferent de interpretare. Vrăjmașii vor spune că au venit ucenicii noaptea și l-au furat. Dar, să știți, nu interesează ce vă spune, ci important este faptul că nu mai în mormânt, adică el nu mai este în starea de păcat în care a fost înainte, nu mai are aceeași tovarăși de păcat. Cel înviat nu mai stă nici o clipă în mormântul păcatului. O, oh, ce adevăr! de mare preț și îmbucurător pentru noi. Să ne cercetăm iubiciilor în lumina Lui. Îngerii deci spun femeilor, veniți de vedeți locul unde zicea Domnul. Mormântul gol al Domnului Iisus îmi vorbește despre puterea Evangheliei de a mântui. Dacă n-ar fi înviat, n-aș fi crezut că este în stare să mă mântuiască și ar fi însemnat că a greșit când s-a înfățișat ca mântuitor, iar lucrarea Lui a dat faliment. Dar privesc la mormântul gol și atunci știu că lucrarea lui e tare. El e mai tare decât păcatul meu și mai puternic decât dușmanii mei. De acum încolo știu că prin credința în el sunt iertat de păcatele mele, am pace în cuget, am o inimă nouă, am nădejdea că îl voi vedea odată așa cum este. Spune unul din Sfinții Părinți, zice, Sfântul policar, spune așa vin Hristos din morți, și pe noi ne va învia, dacă vom împlini voia Lui, vom iubi ceea ce iubește El și ne vom abate de la orice nedreptate, lăcomie, iubire de argint și vorbire de rău. Apoi, mormântul gol mai vorbește despre o viață sfântă. Mă uit la Domnul Isus după ce a înviat. El trăiește o viață cerească. Cu trupul său slăvit, Domnul Isus se arată numai din când în când. Locuința lui este acum sus și el mijlocește necurmat pentru mine. Durerea și chinul nu-l mai ating acum, ci se bucură de fericire veșnică. Acum el vrea să facă din viața mea o viață duhovnicească, plină de aceleași bucurii și de aceeași fericire ca a lui. Și în această privință el este nu numai pilda noastră săvârșită, ci și puterea și chiar viața noastră însăși. Deci a spus îngerul, nu este aici. Am înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde înzăcea Domnul. Niciodată n-a avut mormântul un astfel de oaspete ca Fiul lui Dumnezeu. El a avut putere să învieze. Morții care vor învia în dimineața învierii vor fi înzestrați cu o putere de viață venită din afară. Însă El a înviat prin puterea sa. Moartea nu-l va mai atinge niciodată. Are viața lui de înviere vreun preț pentru mine? Firește. El trăiește ca să mă facă fericit. Am din morți și s-a dus iar la tatăl ca să fie învățătorul meu care îmi dă lumină, marele preotul al meu care mijlocește pentru mine, împăratul meu care pune pe vrăjmași mei sub picioarele mele, înainte mergătorul meu care s-a dus să pregătească un loc unde mă va duce după ce va veni și mă va lua cu el și pe mine." Dar pe tine? Mai mult, El trăiește ca să-și aibă locuința Lui în mine. Cunosc puterea învierii Lui, că îți face părtaș al vieții Lui. Duhul Lui rămâne în mine cu glasul Lui blând care-mi arată calea El trăiește în mine. Iată, eu sunt cu voi. Până la sfârșitul veacului, ne spune El. Iisus trăiește. Iată mângâierea și nădejdea noastră. Despre Luther se spune că atunci când se întâmpla să fie trist sau apăsat, obișnuia să se mângâie cu cuvântul vivit, adică el trăiește din limba latină. Adesea scria acest cuvânt cu creta pe masă, ba câteodată îl scria pe toate ușile și pe toți pereții. Vivit, vivit! Și când a fost întrebat ce voia să spună cu aceasta, el răspundea: Isus trăiește și dacă n-ar trăi, n-aș dori să mai trăiesc nici măcar un ceas. Dar pentru că trăiește, vom trăi și noi împreună cu el, că cel însuși a zis, eu trăiesc și voi veți trăi. În versetul următor, în versetul 7 din Matei 28, citim ce a mai spus îngerul în continuare femeilor care îl căutau pe Domnul Isus cel răstignit. Citim versetul. Și duciți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că am via dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată, că v-am spus și lucrul acesta. Medicamentul iubiților trebuie dat repede unui om bolnav grav pentru a-i salva viața. Orice clipă pierdută poate costa mult. Duceți-vă repede, a spus îngerul femeilor. Duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că înviat. Ucenicii erau într-o stare grea, care le măcina clipă de clipă viața lor de credință și aveau nevoie de un medicament întăritor. Acest medicament era vestea bună în învierii Domnului, care îi izbăvea de îndoială, de teamă și de întuneric. De aceea îngerul le-a trimis repede. În problema mântuirii nu trebuie amâna nimic. Totul trebuie să se facă repede. Așa după cum medicii care operează un bolnav lucrează repede, pentru că orice minut costă sânge pierdut, costă suferințe mari, tot așa trebuie lucrat și cu un suflet bolnav. Nici o clipă pierdută. Când avem o veste de bucurie pentru cineva, trebuie să o ducem repede, căci orice veste bună întărește inima și o face veselă, pe când o veste rea și o de amânată îmbolnăvește inima. Vestea bună a Învierii Domnului Sus era cea mai bună veste pentru ucenici. Cel mai întăritor medicament pentru boala lor și nu numai pentru ei, ci și pentru noi cei de astăzi, este vestea Învierii Lui. Cine a aflat pe Domnul Sus cel Înviat să nu amâne nicio clipă, ci să ducă această veste bună tuturor celor care nu o cunosc. Femeile au venit dis de dimineață la mormânt și de aceea au fost primele dintre oameni care au aflat vestea învierii. Dacă și noi, asemenea femeilor mironosițe, mergem dis de dimineață la Domnul și Cuvântul Lui, vom primi vești bune, vom înțelege taine și vom fi upluți cu toate harurile Lui Dumnezeu, pentru că apoi, cu mare grabă, să le ducem la sufletele obosite, pline de frică, pline de îndoieli, ca și ele să fie înviorate și mângăiate. Să ne grăbim dimineața către Domnul, să ne grăbim către adevărul Lui și chiar dacă ar fi să nu-L vedem, totuși vom primi un sfat unde să-L găsim, la fel ca și femeile mironosițe. Ele au fost trimise în Galileea. Acolo li s-a spus că îl vor vedea. cât de multe treburi pământești ne s-ar aduna în jur, trebuie să ne facem timp dimineața ca să mergem la Domnul și Cuvântul Lui și apoi toată ziua vom fi plini de lumina bucuriei și adevărului. Să păstrăm grija aceasta necontenit. Deci, le-a spus Îngerul, iată că El merge înaintea voastră. Da, acesta e Mântuitorul Înviat. El merge înaintea celor care îl caută, stă în fața lor pentru ca să nu mai umble băjbâini, să nu mai fie stăpâniți de Duhul fricii și al îndoierii. Când îi trimite undeva, el merge înaintea lor și cu lumina lui arată drumul, cu puterea lui de pietrele la o parte. Acesta este Mântuitorul cel viață, el este tot timpul cu ai săi, povățuindu-i și îndrumându-i în toate amănuntele vieții. Așa după cum odinioară, când poporul lui Israel a ieșit din robia Egiptului călăuzit de Domnul care mergea înaintea lui în chip de stâlp de nord ziua sau de foc noaptea, tot așa Domnul Isus cel în Înviat merge înaintea noastră, iar noi, cei care prin credință am intrat în Israelul cel duhovnicesc, ieșind din robia Egiptului, lumii păcătoase, îl urmăm. El merge înaintea noastră, deci nu avem de ce să ne temem. Numai acei oameni sunt cu adevărat mădulare în poporul lui Israel, care recunosc clipă de clipă pe Domnul înaintea lor. Aceasta este de fapt adevărata starea credinciosului. La psalmul 16 citim, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Sau la proverbe, recunoaște-L în toate căile tale. Să știți că toate înfrângerile, toate întristările, toate rătăcirile și toate păcatele din viața celui credincios vin de aici. Anume, Domnul nu merge înaintea lui. Îngerul a spus femeilor, nu este aici, amviat. viat. Iisus nu este unde noi spunem, aici. El este mereu cu un pas înaintea noastră, asta pentru ca cei ce îl doresc să facă mereu câte un nou pas înainte spre el. La fel, el nu se află printre cei morți și printre lucrurile moarte. Adevărul acesta trebuie să-l știm bine și să-l mărturisim hotărât și necurmat. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Galileea înseamnă cercul sau ținutul păgânilor, adică lumea. Nici chiar când știm sigur că mergem pe calea cea bună, când facem o lucrare bună, când săvârșim o faptă bună, să nu ne avântăm până ce mai întâi nu recunoaștem pe Domnul înaintea noastră. El netezește calea sub pașii noștri. Oriunde ne trimite El, merge înaintea noastră. Dacă ne trimite în cuptorul suferinței, el merge înaintea noastră. Dacă ne trimite să propovăduim Evanghelia în mijlocul vrăjmașilor, El merge înaintea noastră. Dacă ne trimite în luptă, El merge înaintea noastră. Dacă ne trimite pe un pat de suferință, dacă ne trimite într-o închisoare, oriunde ne trimite, El merge înaintea noastră. Cine crede cu adevărat într-un Mântuitor viață, arată această credință prin faptul că trăiește necurmat înaintea Domnului Cel Înviat. Haideți să vedem în versetul 8 care a fost reacția femeilor față de vestea aceasta minunată adusă de îngeri. Iată ce citim despre el. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Iubiți ascultători, vedem aici o pildă de minunată ascultare. Îndată ce îngerul le-a spus cuvântul adevărului, femeile au plecat repede. Numai ascultarea fără zăbavă este încununată de bucurie și de roade. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică, dar și cu mare bucurie. Cu vestea de bucurie se aleargă repede. Bucuria este de primă urgență în viața omului, căci ea întărește credința slăbită, ridică nădejdea dobărâtă, și înflăcărează iubirea care începe să se stingă. Ucenicii Domnului Isus aveau mare și urgentă nevoie de o veste de bucurie și le-a fost adusă. Femeile aducătoare de vești bune sunt o mare o spune Psalmul 68. Așa au fost atunci femeile mironosițe. Ele au plecat repede de la mormânt. Niciodată nu se mai amintește de mormântul în care a zăcut trupul Domnului Isus, atât în Noul Testament, cât și în scrierile creștine din primele trei secole ale creștinismului. Este foarte semnificativ acest fapt și plin de învățăminte duhovnicești pentru cei care sunt credincioși. Femeile mironosițe au plecat repede de la mormânt și nici nu s-au mai întors pe la el vreodată. De la mormântul în care te-a ținut închis păcatul, trebuie să pleci repede și în veci să nu te mai întorci pe acolo. După legea dată de Dumnezeu Primoise, oricine se atingea de un mort sau mormântul mortului era necurat. Curăția și bucuria duhovnicească se poate păstra numai când te desparți repede de tot ceea ce este neînsuflețit, de toate locurile unde moartea își are stăpânire. Femeile au plecat repede de la mormântul în care nu se afla Isus. Pe ele nu mormântul le interesa, ci Isus. Să învățăm și noi să plecăm repede din locul unde nu este Isus, felul lui de-a fi și să nu ne mai întoarcem niciodată pe acolo. Slăviți să fie Domnul pentru toate învățăturile lui minunate și scumpe. Așadar, femeile au dat fuga să meargă la ucenici cu vestea. Dar să vedeți ce au întâlnit în drumul lor. La versetul nou citim. Dar iată că le-a întâmpinat Isus și le-a zis, bucurați-vă! Ele s-au apropiat să-i cupindă picioarele și îi s-au închinat. Îndată după plecarea de la mormânt, femeile s-au întâlnit cu Isus. De ce nu li s-a arătat el lângă mormânt? Uitați de ce! Numai după părăsirea mormântului păcatului, te întâlnești cu Isus care îți spune, bucurăte. Câtă vreme însă mai stai lângă mormânt? Câtă vreme îți place încă și șovăiești să lași păcatul, nu poți să te întâlnești cu Isus, ci doar cu îngerii Lui, care îți vor spune, pleacă de acolo. Pentru că dacă nu pleci, nu poți să-L întâlnești pe Isus cel Înviat. De ce mai ai nevoie de mormânt când Isus e în afara Lui? Orice lucru, orice om și orice loc în care nu este Isus, este nefolositor, ba chiar periculos. Trebuie să căutăm numai locurile unde este Isus, inimile în care El locuiește, și acolo să ne odihnim, acolo să cinem, acolo să ne bucurăm, pentru că numai acolo îl găsim. Femeile mironosiți aveau nevoie de Isus, nu de mormântul unde a zăcut trupul Lui. Și au căutat acest mormânt numai pentru că în El era trupul iubitor al Domnului. Dar, de îndată ce l-au întâlnit pe El viu, n-am mai avut nevoie niciodată de mormântul Lui. Pe orice lucru neînsuflețit umblă doar sufletele care nu s-au întâlnit cu Isus cel viu. Când se întâlnesc cu El, părăsesc însă această umblare. Mormântul nu de bucurie, ci numai Isus care este în afara mormântului. Dacă dorim bucurie și pace, dacă dorim adevăr și iubire, dacă dorim lumină și fericire, dacă dorim viața veșnică, toate le aflăm în afara mormântului, în afara lumii în care nu se află Isus. Le aflăm numai la Isus și pe El le aflăm numai când trecem de orice mormânt, când trecem de tot ceea ce este lucrare omenească. Mormântul e o lucrare omenească. Primul cuvânt al Domnului Isus după înviere a fost acesta: Bucurați-vă! Numai întâlnirea cu Isus, cu adevărul Lui, da adevărata bucurie Duhului omului. Aceasta l-aduce înapoi în raiul pierdut, pe bietul om rătăcit. Citim așadar că ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și îi s-au închinat. Cristosul înviat își salută prietenii cu bucurie. Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, bucurați-vă. Noaptea a trecut pentru el și pentru ele. Iată că este ziua. Umbrele întunericului au dispărut și restau acum în lumina soarelui. Când sunt sigur de înviere, știu că am o mântuire întreagă și un mântuitor puternic. Atunci privesc veșnicia îmbrăcată în viață, slavă și lumină. Hristos îl înviat merită și primește slavă de la poporul său. Da, femeile s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. El iubesc din toată inima. El este prietenul cel mai mare, cel mai trebuincios decât pâinea cea de toate zilele. Este însă ceva în el, în privirea sa, în puterea sa, în glasul său, care trezește în mine o teamă sfântă. El este pânul și domnul meu. El este chiar Dumnezeul meu. Umblu înaintea lui cu frică. Domnul înviat umple pe dușmanii săi de teamă, pentru că ei știu sigur că va urma o judecată, la care vor fi chemați să dea socoteală. Mormântul gol a schimbat mersul lumii și cursul vieții mele, așa cum primăvara schimbă înfățișarea câmpului și a pădurilor. Învierea Domnului Iisus umple de viață totul. Chiar dacă în unele văi ale lumii a mai rămas zăpada morții, va veni o zi când binecuvântatele raze ale Soarelui înviat o vor topi. Atunci tot pământul va fi plin de viața cea nouă și sfântă, ca fundul mării, de apele ce la acopăr. După ce femeile s-au apropiat să-i cuprindă picioarele, în versetul 10 citim următoare. Atunci Isus le-a zis Nu vă temeți! Duceți-vă despuneți spuneți fraților mei să meargă în Galileea. Acolo mă vor vedea. Iubiților, primul gând al Domnului Isus după înviere a fost îndreptat spre ucenicii săi, pe care i-a numit frați. În Noul Testament se amintește de mai multe ori această poziție față de Domnul a credincioșilor. Spre exemplu, el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați, voi vesti numele tău, fraților mei, lui nu este rușine să-i numească frați. Iubiți ascultători, ce har mare ne-a dat nouă Domnul când ne-a ridicat la starea de a fi frați cu el. Cum ar trebui să fie viața și purtarea noastră? Nu vă temeți, a spus Domnul Isus. Domnul Isus, mai întâi, voia să restabilească liniștea în sufletele tulburate ale ucenicilor săi. Voia să le întărească credința și, după aceea, să le poată spune alte lucruri. Așa lucrează El și astăzi. Întâi lungă teama din sufletul omului, îi întărește încrederea și apoi îi dă tainele adevărului. Sufletul plin de teamă nu poate avea judecată sănătoasă. Teama îl îmbolnăvește și îi răpește bucuria, puterea și pacea. Nu vă temeți, a spus și Îngerul și Domnul femeilor care venise la mormânt în dimineața învierii. Învierea lungă teama și aduce bucuria în suflet. Semnul celui care a ajuns să cunoască pe Iisus cel înviat e lipsa fricii și trăirea bucuriei veșnice. Nu vă temeți, voi care v-ați întâlnit cu adevărat cu Iisus cel înviat. Nu vă temeți. Nu vă temeți că veți fi învinuiți de unii și de alții pentru nerespectarea unora sau a altor dogme. Cristos cel viu este dincolo de orice dogma și învățătură. Cine va putea ridica pâră împotriva celor care stau împreună cu Cristos cel înviat? Nu vă temeți, voi care cu credință și sinceritate căutați pe Cristos cel viu. El se va lăsa găsit, Chiar dacă n-ați știut unde se află, voi nu l ați știut, dar El v-a știut pe voi. Nu vă temeți voi care-ți afla pe Hristos cel înviat, dar în lupta voastră duhovnicească ați mai primit și lovituri grele, de unde nici nu vă așteptați. O, oh, nu vă temeți, El vă întărește și vă vindecă rănile. Nu vă temeți când sunteți învinuiți pe nedrept de erezie, dacă sunteți împreună cu Hristos cel înviat, dacă viața voastră îl arată pe El în toată strălucirea, de ce să vă mai temeți? Hristos este de ajuns sufletului credincios. El este frate cu toți aceia prin credință care s-au alipit de El și care rămân în El totdeauna. Cine a venit la Hristos și a rămas cu El să nu se teamă? Numai Isus, adevărul îți dă siguranță și nu te mai tem de nimic. Când ai ajuns la Isus, să nu te mai tem de nimic pentru că nimic rău nu-ți mai poate face nimeni niciodată. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 258. Cu voia Domnului ne vom întâlni din nou cu ocazia programului viitor, numărul 259. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin! Slavă-ți cântăm, se Domn slăvit, Și ne închinăm, că Tu ne-ai mântuit, ar după har, din Tine noi primim, pe-al tău altar, dorim să ne jertfim. Slavă-ți și-n și-n primăveri, Slavă-ți cântăm, și și Slavă cântăm -și tu ne dai putere, Slavă-ți și-n plâng și-n Să vim scrieți